Учені і винахідники Беккерель Антуан Анрі, 1852-1908 Французький учений Відкрив природну радіоактивність урану В 1903-му отримав Нобелівську премію разом із подружжям Кюрі Белл-Александр Греям, 1847-1922 Американський учений, за походженням шотландець, винахідник телефона. Галілей Галілео, 1564-1642, італійський астроном і фізик. Сформулював закони руху маятника та падіння тіл. Відкрив плями на сонці, гори на місяці та супутники Юпітера. ГАЛЕЙ Едмунд, 1656 -16. 1742. Італійський астроном. Прославився спостереженнями за рухом комет. Передбачив, що комета, яку вперше було помічено в 1682 році, повернеться в 1758. Склав першу точну карту неба. Дарвін Чарльз. 1809-82. Англійський природознавець. На підставі своїх досліджень сформулював теорію еволюції, шляхом природного відбору. Дженнер Едуард, 1749-1823, англійський лікар. Відкрив метод боротьби з віспою за допомогою вакцинації. Коперник Ніколай, 1473-1543, польський астроном. Довів що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. КЮРІ Марія, 1867-1934. Польська жінка-фізик. Відкрила радіоактивний елемент радій. Працювала разом зі своїм чоловіком П'єром. Лавуазіє Антуан, 1743-94. Французький хімік. Вважається творцем сучасної хімії. Опублікував свої відкриття в книжці «Початковий підручник з хімії». Лінней Карл. 1707-78. Шведський ботанік. Створив універсальну систему класифікацій тварин і рослин. Марконі Гульєрмо. 1874-1937. Італійський інженер-електрик. Першим передав радіосигнали на велику відстань. Мендель Грегор. 1822-84. Австрійський чернець. Відкрив закони передавання спадкових ознак, вивчаючи горох.